Bai, gaur elirale kompainiak abinonera, egin nenduen bidaia zintesatuko gara, izan ere nazioartean, ba, importantenen artean kokatzen den abinoneko festivalera, joanen baita elirale kompainia etxoen kasa, kompainiarekin batera ego lapurdiko irigunaren babesarekin. Esan, ikuskizun bizietarako egina den festivalak aurten irurogoita batzigarren ediz ospatuko duela, eta ustailaren lautik ogoita bostera iraganen da. Festivalak garrantzia handia badu eta kompainia askorentzat apostu bat da dudarik. Zelirale konpainiako Josek Azobon eta Arantza Lanekin mintzatu gara, eta Elirale kompainiak, Ninika, ikusgarriaren defendatzera joanen baita, Abignon aldera beraien adirazpen zonbait zuekin geratuko gara. Beraiek, Abignoneko ba, festibalean parte hartzeari buruz, zera kontatu baita egutea? Bai, bai, e, guretako lehenalia izanen da joaiten girela festivala oktara, eta pentsatzen dut sekulako esperientzia izanen dela... E, Gia da, konpainiatiki initzentzat dela leku bakaja, pixka bat zure lujalletik uxuntzeko eta zure lana erakusteko ara beste publiko batzi. Beraz uste dut, oktaz baliatuko dugula eta ere paradada ere guretako beste ikusgahien ikustera joaitea eta beraz elikatzea ere beste, beste unibertsu artistiko ara horietareke. Gero hori ikonpainiaretzat postu bat, hori eh, konpainak baitu zenbaitukte eta pieza asko beregi belean, taldea ustut, hori uh, apostu egiten dela, taldea marturitate batean agibatu delako, eta, bon, hori delako, eta biangira bine horera, eh, kompainia osoak gana, edo Uh, han izango baitare ere lan bat animisizkazioan, komunikazioan diakimea da viñean urdea, hilabete bat, baina egunero mila bat ikusgarri hor duan, joetema zira hola, ebe hagian, e, ino jezaitu ikusten ere hor duan bada hor eguneroko lan bat, traktabanaketa, komunikazioan, eta hori hor hori, batzutan ez badugu dantzatzen e, taula gainean, ebe izango irakampoan e, komunikazioan eta jende harrak artzen, eta komunitatzen, hor bat, e, bat ira ere ikasle batzu zuhubiltzen direnak, helena ipatu izan dena, hori guzia eta gero aukai zuzendua denez ere, ari gara isaldi guneekin, auk no, bon, beraz lan asko denentzat, gok gaztak formatzenari ari ere, ari da lantalan talan, eta, bo, normalki, bon, bat dugu esperantza, bai, ork beste gezo baten idikitzeko, zabaltzeko eskualegian dodoenian, britainan baitugu, sariak piskatia den egimagaztuak, baina hortik no, kanpo, ja, fruitoa teratzen den hortik. Esan baituzu, eldutasun batera iritsi dela kompainia, malau urteko ibilbidea gutxi gora duzue, eta zuen asmoa da e, ikusgarritasuna garritasun aratagoera matea, oda zuen e, kompainia ezagutaraztea bai frantzia mailan eta baita nazio ere. Bai, bai, uste dut denen egurua hori bai, gainera horai... Bo hori, e, ba, kompainia handi batzu, be, pieza behar denarekin bit alde dituzte eta ez ez, hori, e, galdera badelaik ez zaki. Toh, hasteko hori, gaukko egoera zain egesa, odan piezak saltzeko eta orta zbi zine bat dugu, piezak e, sohtu. Gian hori da guretzat ez zaten bilatu, komuni, fe, gure aktean hori bat biska bat sohtu. Baina gero ez bada edatzen eta saltzen, hori. E, kompainia asko rentzat zailada egoera hor oh, momentu txatzotugu on batean, baina baina baina baina postu bat da, da aviñontak ero ezagure kasua izanen ez da gira eta dena untsak kalkulatuik aviñontak ero kompainia asko desagertzen dira ere eta eute hori erritxu bizitzen direnak ez alo hor zen baina aviñonek eta da goaz bagian ateratzen da zure baita kontaktu asko edo ez eta hori eza bakarik ere dena errez, poli eta denetzat baikor ha? Hori, mila eku egunean, behar da burroka atu eta zure burua defenditu, eta bat hola, ez dira bakantzak izanen. Baina, bo, uste dut esperientzia polita izanen dela, Bai, hosek azobonen adierazpenekin eratzen gara, eta ikusten duzue, eh, kasikila bete bat bada izango direla aviñoneko festivalean ninika, beraien lanaren defendatzen, eta ez dira bakarrak izango inguru ontatik bertaratuko direnak. Ego lapurdiko irigunearen babesarekin, etxoen kasako onpainiak ere bere lana baitu tauraratuko aurkeztuko, eta besteak beste ere dakigunez eh, lopetiteatro dupen eh, onpainiak ere, aviñone alderako bidea hartu, eta eta 9 izeneko ikusgarria du defendatuko.